Adevărul și minciuna Autor Vasile Alexandri Doamnei Z. N. Ți-aș zice că ești frumoasă, că ești pasăre voioasă, că ai glas melodios și că oricine te vede e ferice și te crede dulce înger luminos. Se aș zice că ești o floare, ce lucești mai viu la soare decât celelalte flori. Ca a ta gingașă zâmbire, Ca un vis de fericire, Naște-n inimi dulci fiori. Dar mă tem că mi-ai răspunde, Cu al tău glas care pătrunde Și cu un aer răzător. O, poete, văd prea bine Că minciuna pentru tine E neprețuit odor. Lasă îngerii în pace Și de vrei plăcerea îmi face, Ca poet adevărat, fă în viață o minune, Hotărându-te, am spune, adevăr, neprelucrat. Îți spun dar că ești frumoasă, că ești pasăre voioasă, că ai glas încântător și că în veșnică frăție, sufletul-mi se închinăție ca un frate iubitor. Lectura Maia martin